Я служив у військоморських силах Швеції. Я знаю, як користуватися рушницями, а гранати кидати і п'ятирічне дуже. За звичайних умов ріно ні за що не взяв би Стефана. Донга був вартий п'ятьох отаких очкариків, що знають, як користуватися рушницями. Але час був геть не підходящий для того, щоб перебирати людьми. Ти в команді, док. Тимур придивився до миршавого фізіолога з темними аж синіми мішками під очима. Навряд чи від нього буде багато користі, коли запахне смаленим. Аби не заважав. Хоча, як кажуть, картопля з маслом усів разів ситніше, ніж нічого. Перевіряючи запас ампул за тропіном, Тимур вибрав момент і підсунувся до шведа. Тихо поцікавився. Стефане, чому ти так вчинив? Тебе ж ніхто не примушував. Невже ти не розумієш? Ти ж бачив, чим вони тут займаються. Я маю сумніви, Тимура, що нас із такими знаннями відпустять назад. Коли настане час розпрощатися з цим місцем, я хочу бути на боці людей, які зможуть вивести мене звідси. «Живим!» Тимуру пригадалася розмова із Штайрманом п'ятиденної давності. Швед мав рацію. «Добре, тоді удачі тобі сьогодні! Удачі нам усім!» У цей час Ріно і Джеро завершили огляд другого «Фольксвагена». «Прошу на борт, джентльмени!» – розв'язно кликав здоров'як. Перечуття колотнечі не електризували його – Аж голос мінявся. І так було завжди. Зберіться, сьогодні ми мусимо відтрахати тих мудаків. Обважні позашляховики виповзли з гаражного черева, минули загорожу і покотили на південь. У першому за кермом вмостився Ріно. Праворуч від нього сидів Тимур. На задньому сидінні тряслись Стефан з Заланом. У другому джипу їхали Френкі, Чіджей та Джеро. Френкі кермував. Загін без проблем, дістався лагун і повернув ліворуч. Плато в цій частині атаками було рівне і тверде, майже без піску, подекуди вкрите кубками пожухлої жовтої трави, схожими на присипаних землею дикообразів. У Південній Америці такі називають памба або пампаси. Місяць, мов вирічене око зі змазаним бельмом, підсліпувато глипав на мертву рівнину. Джипи просувалися вперед, не вмикаючи фар. Далеко попереду вимальовувались чорні анди. О першій двадцять, обвішаній бронею та у дісталися траси номер двадцять три, Виїхавши на дорогу поблизу покинутого поста дорожньої поліції, Ріно увімкнув дальнє світло. З того моменту аж до Сан-Педро стрілка спідометра не опускалась нижче 120 км на годину, Френки та компанія не відставали. Через 20 хвилин автомобілі досягли кільцевої дороги, що гинає Сан-Педро з південного заходу. Обізна траса підковою. Оббігає Сан-Педро, де Атакама, і майже торкається селище перед тим, як звернути на південний захід у напрямку Долини Смерті. Під'їжджаючи до повороту, Ріно сповільнився. Позавчора саме в цьому місці вони з Джеро спинялися перед тим, як заглибитись у село. Позаду висхнули гальма. На панелі в машині Ріно заблимала рація. «Ріно!» – рипнув динамік. Тимур узяв переговорений пристрій до рук. «Говорить Тимур, слухаємо тебе, Джеро. У вас все гаразд?» Тимур покосився на хитхантера, той злегка кивнув, не зводячи погляду з відкритої місцевості. «Все окей, Джеро? Чому сповільнилися?» Тимур вдруге зірхнув на Ріно. Південний африканець стинув плечима. Передай йому, нехай стежить за пустелею. Нічого серйозного. Ріно просить передати, щоб ви пильнували. Добре, зрозумів. Джип сунувся з невисокою швидкістю 30-40 кілометрів на годину, не більше. Тимур притулив до очей ногтовізор і проходжався поглядом по пустелі. Крізь прилад плато проглядалось, як у день. Здавалося, наче дивіться на околиці Сан-Педро за світла, крісто стій, зелені скельця. Зненацька Тимур зойкнув, спирляку смикнувши хит за рукав футболки. «Стій!» – «Що таке?» – рівнов гатив по гальмах. Голови Аллена та Стефана втягнулися поміж сидіннями. «У пустелі щось є?» – «Де?» Гевал схопив прилад нічного бачення, стримуючи почуття колючого страху, що підіймалося йому з живота під горло. Праворуч там хтось лежить за кілометрою від селища і за пів кілометра від того місця, де спинилися позашляховики, простягся мрець. Лежав на боку, ногами до дороги, наполовину затуляючи рукою обличчя. Ріно потягся до рації. «Джеро, ти бачиш?» – прогудів здоров'як, натискаючи кнопку виклику. «Так, Ріно, це тіло. Наш клієнт?» «Ні, схоже, дорослий. По-моєму, хтось із місцевих. На вигляд років сорока». Хедхантер облизав сухі губи. В ногах сідалася неприємна дрож. Його тут не було... «Ми були тут удень, я добре пам'ятаю цю ділянку пустелі. Жодного тіла не бачив. Їх не було ніде довкола Сан-Педро». Джера мовчав. «Схоже, він давно мертвий», – констатував Тимур. «Він якийсь наче висушений. Таке враження, ніби бідолагу протягнули крізь сушарку. Подивись на передпліччя і відкриті частини тіла. Бачу, як мумія». Ага. Хоч як опирався, Ріно перед очима постав вільям, що виходить з-поміж в скель з розколени, куди вони прямували. Хетхантер здригнувся, стиснувши кермо. І за ціпаніння його вивів голос Джеро. «Що робимо, боси?» Ріно проричав, ризикуючи розтрощити пальцями рацію. «Їдемо в долину смерті!» Ніде не зупиняємось. Загуркотіли мотори, машини розвернулись і помчали на південний захід. Загадковий мрець потонув у темряві. Через два кілометри позашляховики зісковзнули шосе і зникли у звивесному руслі Велла-де-Ла-Муерте. Їхати швидко не вдавалося, то тут, то там, з-під землі, мов, ікла, Шкірилися сланцеві скелини, конуси світла заливали шлях довгастими калюжами світла, але з боків напирала пітьма. Все це вкупі пропікало нерви, вивірчувало в животах великі холодні дірки. От 2.22 до зеленої точки, позначеної на GPS-навігаторі, лишилося менше кілометра. Ріно спинив автомобілі у природному сховку. Тісній ущелині між двома кряжами, над якими нависав широкий карниз, що поволі знижувався і сповзав у піски. У цьому місці дюни підіймались, наповзаючи на суцільну трохи опуклу вапнякову стіну, схожу на мур фортеці. Ніхто не вийшов із авто. Чоловіки мовчки чекали, поки очі звикнуть до темряви. Першим заговорив Тимур. Якщо вірити Джефрі, то за цим пологим підйомом відкривається стофутове веподібне провалля. У нижній тоці боти вирили собі печери. Ага, а що як вони зараз там, видушив із Себеріно? Не знаю. І я не знаю. Хтось мусить піти на розвідку. Ріно важко засопів. У сусідньому автомобілі Джеро молився, щоб Ріно не відправив його на реконсировку. Тимур перебрав варіанти. Аллен не піде. Він не послухався б навіть Кейтаро. Стефана відряджати марно. Найкраще було б, якби подався Ріно чи Джеро. Але ні Ріно, ні Джеру не були присутніми під час останнього сеансу в зв'язку з Джефом, коли він описував місцевість довкола гнізда. Африканці погано орієнтуватимуться. Власне, вибору не було. Я піду. Тимур відчув, як під пахвами стало вогко. Пауза. Окей. Відвів очі Хетхантер. Хлопець накинув на шию ноктовізор, стиснув ремінгтона і неохоче відкрив двері. Стривай, похопився Ріно. ось це і простягнув Тимуру гумову маску проти Газа. Як тільки почуєш постріл або сигнал автомобільного клаксона, прожогом натягай на себе. Хай же піде в дупу. Я не буду тримати концентрацію на низькому рівні. Випускатиму відразу все. Обличчя програміста стало блідим, білішим за місяць. Гаразд, тільки не сигналь без діла, а ти не барись. Ріно підняв догори стиснутий кулак, мовляв, будь крепким, і спробував пожартувати. І не мочитиму всіх, залиш нам трохи. Тимур кивнув прикинув сумку з протигазом через плече і виліз із авто. Нагнувшись, хлопець помчав похилим піщаним схилом до підніжжя стіни. Перший триста метрів подолав швидко. Але що вище він забирався, то дрібнішим ставав пісок. Ноги грузли, як у болоті, спід підошов, Лавинами з'їжджали донизу цілі пласти. Кілька разів він спотикався, а одного разу упустив у пісок дробовика. Зрештою, хлопець дістався ватнягкового мору, почав обходити його зліва. То сягнувши низького пролому між зубцями, видерся на гребень і обережно заглянув униз. Прикипівши до приладу нічного бачення, Тимур довго оглядав ущелину. Минуло три хвилини, перш ніж він відхлеївся від скелець ноктовізора. Востаннє озирнувшись туди, де стояли джипи, він їх так не в темряві під новізом, підтягнувся на руках і перемахнув через гребінь. Спускається. Важко видихнувши, сказав Стефан. Так, миркнув Ріно. Тимур зник. Потяглись нестерпні хвилини очікування. Субота, 22 серпня, 2.30. Другий інженерний корпус. Кацура таке, де помалу, мов сновида, сунув коридором. Він усе ще почувався кволим, але жар уже спав. Оба нього тяглися пластикові двері, за якими в камерах скніли боти. Неголене лице Кацуру ховала тіснява. В центральних галереях п'ятиповерхової башти панував півморок. Японець міг би ввімкнути світло, але він не хотів, щоб хтось дізнався про його нічні відвідини. Шлях осявало кволе світло, що пробивалося з карцерів, і розмитими прямокутниками липнуло до підлоги. Кацуру крокував беззвучно. Здавалося, по коридору лине примара. Попри це боти реагували. Щойно силует проминав суміжні камери, вони розплющували очі. Замість того, щоб лежати і телющитись у стелю, мольки підводилися і йшли до дверей. Насідали, тиснулися фізіономіями до обруднуватого пластику, не зводячи очей з нічного гостя. Молодий японець пройшовся до кінця коридору і так само неспішно повертався назад. Раптом він зупинився біля одної з камер, зробив крок до дверей, бот, що стояв з іншого боку, відсторонився. Хвилину чи дві вони споглядали один на одного. З одного боку каламутно олов'яні очі кацура навпроти сині з кривавими підтьоками баньки бота. В їхніх очах прозирало щось спільне піднявши руку, Кацуру притулив долоню до прозорих дверей. З протилежного боку Бот приклав свою долоню. Отак вони й стояли, розділені сантиметровим шаром пластику, неначе батько і син під час побачення у в'язниці. Субота, 22 серпня, 2:39. Долина смерті.